Bref Páls til Títusar, fyrsti kapli. Frá Páli þjóni Guðs postula Jesú Krist sem semdur er til að ebla trú þeirra sem Guð hefur útvalið og veitað þeim þekkingu á sannleikanum sem leiðir til Guðrækni. Þar er voninum eilíft líf sem sá Guð sem aldrei lígur hefur heitið frá eilíf. Á settum tíma var orðið opemberað og fólk vöð frelsari vor mér að predika það. Til títusar skilgetins barns minns í sameiglegri trú, náðu friður frá Guði föður og Kristi Jésu frelsara vor. Ég let þig eftir á krít til þess að þú færðir í lag það sem ógertu var og skipaðir öldunga í hverri borg svo sem ég lagði fyrir þig. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur, einnkvæntur, börnans trúuð og ekki orðuð við léttúð eða agaleysi. Því að biskup á að vera óaðfinnanlegur þar sem hann er ráðsmaður guðs. Hann á ekki að vera sjálfbyrgingur, ekki bráður, ekki drikkfeldur, ekki ofsafengin, ekki solgin í ljótan gróða. Hann sé gestrið sinn góðgjarn, hóláttur, rétt síðt guðrækin og hafi góða stjórn á sjálfum sér. Hann á vera fast heldin við þið áraðanlega orð sem kent hefur verið til þess að hann sé færum, bæðað uppörfa með hinn hilnæmi kenningu og hrekja þá sem móti mæla því að margir, engum þeir umskornu eru þverlindir, laðar af um hérgóma og leiða í villu og verður að þakka neður í þeim. Það eru mennirni sem eðilegja heilar fjölskyldur er þeir kenna það sem eigi á að kenna fyrir svífiðilegs gróðasakir. Einn landi þeirra, þeirra eigin spámaður sagði, krítarmenn eru síljúandi, dýr og letimagar. Þarna er þeim rétt líst. Fyrir þá sök skalt þú vanda harðurlega umvið þá til þess að þeir hljóti heilbreyða trú og gefi sig ekki að bábíljum gýðinga og bóðum manna sem frákverfir eru sannleikanum. Allir hlutir eru reynum reynir en flekkuðum og vantrúðum er ekkert reynt heldur er bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast þekja guð en afneita honum með verkum sínum. Þeir eru viðbjóðslegir og óhlýðnir óhæfir til hvers góðs verks.